Знов корчаться і перевертаються часто. Дихати трудно. Що не попадуть, все до зубів. Гристи. Чи скалку з кінської кістки, Чи навіть кладтик паперу від коробки, На якому слід ячмінної кави зберігся. Нюхають, облизують і жують. Бо любий сам запах і смак. Мати здоровіше, ніж тату. У ноги опухли і вкрилися виразками. Звідки сочиться бурнатна рідина, як гноївка. Він обмотував ноги і обкрутив мотузками. Зверху напустив холоший. Коли трохи потепліло, зібрався на здобич. «І я з вами?» – покликав син. «Ні, просто дитися можна, потерпи. Не час виходити», – додає мати. «І черевики порвані?» – синок мав а доня навіть не питає, тільки мерехтить з печі великими очима. Часом дістає свій зошит. Учитись. Але наука ніяк не йде в недужу голівку. Зошит вертається знову на комен, куди покладено також братів скарбик із склом, що збирало бризку від сонця. Мирон Данилович, ставши за ворота, вагається. Чи йти коротшою стороною, на кладовища. А, рішає він, чи не однаково, там будемо всі, ніхто не об Підходячи ближче, не хотів глядіти на похованість. Очі самі звернулися. Сніг швидко танув. Скрізь мертві, недавно покладені в западинах, зверху, а то й на рівному місці. Ті, що присипані, проступали з землі. То голови їх вильнені, то ліфті, то стопи протиденного світла скрізь по кладовищу. Такий лан, що Катранникові, коли дивився, чорна неміч зайшла під грудьми, він відрів погляд. Повертає він до рідного поля, глянути, як визволяється з мертвоти. Галузочка відломлена від куща, обмокла важкими краплями. Сніво, що був. Примерз. а сьогодні розтанув. Трішки розм'якла кора і з злегка подала пахощ. Коли ж на зуби взяти її, розточується терпкою гіркістю, мадьорить нерви. Будуть на серці втіху, дуже недовго, бо немає просвітку хліборобові. Чого хочуть руїнники, що вдерлися з назвою будівників світла? Самі ж приблуди,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 висвічують, спрямовуються на схилі до байраку сумкий потік. Над злибочиною рідкі дерева рудіють, кружма блукають раки над їхніми верховіттями і ховаються з скарами за в затінену далечінь. Стежив хліброк, як пробуджується земля, в світлості, браній від сонця, мирного і ласкавого. Чи суджено прийти до нив, коли поруватимуть, не чує серцем, чи це здійсниться. Він хворий став. І земля не своя, і посівного немає. Клапець лишився на згір'ї колосатка, садка. Теж заберуть, рано чи пізно. Викрякують гайворони, кружачи і шукаючи корму на Чорноземі, де селянин не має собі ні риски. Забарно відходить він. Від степового повітря Розв'ятрилася в єстві дика несить, що, мов, незримими кихтями пронизувала в пекучому відчутті. Лихоманила нерви і тьмарила свідомість. В розпалі мучення, зневолювала кудись рухатися на осліп, безглуздо і стриму, дражнила злісно, як пораненого вовка, найменшою дрібницею, ось смертвою бур'яниною, об яку затнувся чобіт і також бризками, що від неї сипнули на руку.